Az alagútban A menekülők megérkeztek a kriptába, de ott három géppisztolyos katonával találták szembe magukat. Dartanyán maszkja ezúttal is csodát művelt, és így történhetett, hogy Portos a puszta öklével leterített két katonát. A harmadiknak azonban még volt annyi ideje, hogy fegyverét használja. Az óriás golyótól találva bukott a kőpadlóra. Dartanyán lelőtte a katonát, de derékbajtársán ezzel már nem segíthetett. Hortosz nehéz sóhajjal könyökölt fel, és magához húzta az egyik gépbisztolyt. A golyó szétroncsolta a térdemet, egyetlen lépést sem tudok tenni. Vinni fogunk, mondta Atosz. Időt vesztenétek, és úgysem segíthettek rajtam, mert a vérzést nem lehet elállítani. Kapjátok fel a másik két fegyvert, és meneküljetek. Én itt maradok, ismerétek a jelmondatunkat. Mindenki egyért, egy mindenkiért. Azt megígérem, hogy amíg élet van bennem, egy német katona sem tesz be ide a lábát. A bárót pedig hagyjátok itt, legalább látni fogja, hogyan harcol egy angol katona. A kripta bejáratánál két német jelent meg, de az óriás géppisztolya azonnal megszólalt. A lépcső aljára már csak két halott érkezett le. Meneküljetek, lihegte Portos. Dartanyán fájó szívvel indította meg a mechanizmust. A kőkoporsó elcsúszott helyéről, hogy helyet adjon a menekülőknek. Isten veled! kiáltotta Dartanyan. A fal bezárult, de a menekülők még hallották, hogy a kriptában újra megszólal a géppisztoly. Dartanyam a mellé leszolította a kezét. Úgy érzem, hogy kiszakították a szívem egy darabját. Az idő sürgetett. Gyors léptekkel haladtak tovább az alagúton, amennyire ez a sötétségben lehetséges volt. Lámpájuk nem volt, de dartagán csalhatatlan ösztönnel vezette társait. Fél óra múlva az alagút kijáratához értek. Kint még sötét volt, de időnként villámok világították meg az éjszakát. Vihardul a csatorna fölött, mondta Atos. Az elhagyott malom közelében egy csónakot rejtettünk el hornusszal, mondta a nő. Persze, nagyon kétséges, hogy ott találjuk-e még, de egy villámfényénél fényénél szemügyre vette a lányt, és úgy találta, hogy rendkívüli szépséggel hozta össze a sors. Fehér orhideja. Ez a név illene magához a legjobban. A név nem fontos, mosolygott a lány. Különös ember maga, hitlen maszkjában jár, és a hangja olyan, mint egy szerelmes ifjúé. Talán az is vagyok, morfondírozott a férfi. Egy villám fényénél pillantottam meg azt a szépséget, akit annyi idő óta hasztalan kerestem. Azt hiszem a sors könyvébe úgy volt megírva, hogy én mentsem meg magát. Még korán sem mentett meg? Az üldözök minden pillanatban a nyomunkba lehetnek. Az alagút titkát bizonyára hamarosan megfejtik, mondta Atosz. Épp ezért elhatároztam, hogy én itt maradok. Megőrültél? Egy mindenkiért. A tervrajznak el kell jutni a Angliába, mert esetleg ezrek és százezrek életek vögge hogy a Sacred Service idejébe megkaphatsa fontos okmányokat. Daltanyan jól ismerte Hatozt és tudta, hogy kár volna minden szója. Megindultan szorította keblére barátját, aztán a szürke egér és Aramis kíséretében nekivágott a viharos éjszakának. Atosz lehevert a sziklák mögé, ahonnan szemmel tarthatta az alagutat, és egy ősrégi skóttengerész dal dúdolgatott. A géppisztolyt azonban lövésre készen tartotta kezébe. A kriptában fél homály volt, a báró halkan nyöszörgött. Ne vinnyolgjon, szólt rá Portos. Ő még mindig sokkal kedvezőbb helyzetben van, mint én. Istenemre mondom, örülnék, ha nem feküdne itt mellettem, és elsőnek nyitna be ide, mert ebben az esetben gólyóval köszönteném. Egy megkötözött tehetetlen emberre azonban nem lőhetek, ez merőben ellenkezne a fair play szabályzatával. Az ajtó halkannyi korgott. Portos villámgyorsan felkapta a géppisztolyát, és egy sorozatot küldött az ajtó irányába. Ismét csend lett a kriptába. Az óriás az egyik kőkoporsóhoz vonszolta magát. Térde elviselhetetlenül fájt, de azért keményen tartotta magát. Egy kézigránáttal elítélhetnének, de önt féltik, kedves báró. Ez a körülmény minden esetre kedvező. Talán örökre ebbe a kriptába fogok lakozni, mint azok a régi francia grófok, akik kőkoporsóikba alusszák örök álmukat. Talán van még két üres szalkofága számunkra. Öné az elsőség, válasszunk, kedves báró. Zejtlis nem válaszolt, de ha a tekintete ölni tudott volna, akkor az óriás már rég kimúlt volna. A végazonban azonban már nem váratott soká magára, Portosz legalábbis így érezte. Legendás ereje mindinkább elhagyta, és feje lehanyatlott. Mégis kedve volt réfálkozni, csak azt sajnálta, hogy Aramis nem hallhatta a szellemességeit. Bizonyosan büszke lenne rám, gondolta. Erősen megmarkolta a fegyverét, és a báróra nézett. Zajdlitz harcsa csak elmosódott fehér foltként derengedt át a fél homályon. Abban reménykedek, hogy a kancellár meglátogat bennünket. Persze az igazi kancellára gondolom. Esküszöm nem hibáznám el. A géppisztoly csöve fémesen koppant a kőpadlón. Az óriás még egyszer megpróbált felemelkedni, de azután nehézkesen előre bukott, és nem mozdult többé. Katonák, ide hozzám! kiáltotta Zajdlitz. Lámpák fényre ragyogott fel a kriptába. A helyiség megtelt fegyveresekkel. A kriptán menekültek, jelentette egy katona a kancellárnak. Az egyik embert megtaláltuk, eszméletlen, az orvos most kötözi a sebét. Magam fogom kihallgatni, ha magához tér, mondta a kancellár. Szükségtelen vezérem, csendült fel hangja. A bárót két katona támogatta. Zegylic fakóharc színe arról tanúskodott, hogy kellemetlen kalandban volt része. Az angolok egy titkos alagúton keresztül menekültek a kastélyból. Azt hiszem, sikerült megtalálniuk azt a mechanizmust, amely az alagút bejáratát szabaddá teszi. A báró jóslata bevált. Negyed óra múlva már nagyszámú fegyveres hatódba az alagútba. Azonban, mikor a föld alatti folyosó végéhez közeledtek, heves tűz fogadta őket. Egy katona azonnal meghalt, és kettő megsebesült. A kövek közül nehéz kifüstölni őket, mondta a báró, és azonnal új rendelkezett, hogy a katonák kerítsék be a túloldalról is a szökevényeket. Az alagút kiáratát nem lesz nehéz megtalálni, mert az irány tudjuk. Inkább az a bosszantó, hogy eddig nem tudtuk róla. Egy azonban biztos, a szökevények még hajnal előtt a kezünkbe lesznek. A három menekülő apartmenti sziklák között bújkált. Villámok cikáztak, és időnként fényszórók kutatták végig a terepet. Sokszor percek így mozdulatlanul feküdtek, amíg a fényszórók nem kerestek más célpontot. Balfelé, az eső bizonytalan üvegfüggönyén keresztül egy roppant erődítmény körvonalai bontakoztak ki. – Jobbra kell mennünk – suttogta a nő. – Tíz perc alatt a malomnál lehetünk. Kegyetlen út volt. A kövek feltépték ruháikat, karjuk és kezük vérzett. Végre, elképzelhetetlenül kínos vergődés után ott sötét lett előttük a régi malom. Inkább csak rom volt, tetejét aligha nem egy gránát rongálta meg. A fekete gerendák úgy lógtak le róla, mintha nem is tartoznának a rozogai épülethez. A malom mögött fenyegetően morajlott a tenger, és a szél elhozta hozzájuk a sós párát. A csónak a pincében van, ha ugyan a németek nem vitték el azóta mondta a lány, aki a fáradtságtól már csak nehezen tudott beszélni. A szél keresztül kasul fütyült az ócska épületen, és minduntalan felszakította a rozaga ajtót. A sötét ajtó úgy tátongott előttük, mint valami halálos kelepce. Azon se csodálkoznék, ha báró itt várna ránk a fegyvereseivel, mondta Aramis, és erősen megmarkolta a géppisztolyát. A mai éjszaka után minden lehetséges. A malom azonban üres volt, por és piszok mindenütt. A pincébe vezető lépcső recseget ropogott a három ember súlya alatt. Az egyik lépcső úgy nöszörgött, mint egy kisgyermek. A másik a hegedű szakadó gúrjára emlékeztetett pattogásával, és a harmadik csikorgott, akárcsak a rózsás zár. Végre mégis leértek a pincébe. A csónak sértetlen volt. Felcipelték a könnyű járművet, majd kivitték a parthoz. – Erős, de kicsinyószág! – mondta Aramis fejcsóváva. – Legfeljebb két ember bíre Három vagy kettő már egészen mindegy! – jegyezte meg Dartanyán, és kutató pillantást vetett a tengerre. A hullámok vég nélküli processziója még mindig tartott, de most már a csatorna közepe felé kergette a szél a fehéren gyöngyöző fodrokat. A csónak, hogy egy kis vitorla tartozott, és Dartanyán rövid töprengés után felszerelte a szakad szürke vásznak. Talán kitart, ha pedig nem, akkor úgyis mindegy. Vajon milyen esélye lehet egy csónaknak a hullámverésbe? Ez a kérdés izgatta mindhármukat, de leginkább Aramist, aki azonban már határozott is, és amikor Dartanyán és a nő már elfoglalták helyüket, erős taszítással elindította a kezdetleges vitorlást. A szél belekapott a szürke vászonba, megduzzasztotta azt, a farút meggörbült, de kitartott. A csónak gyorsan távolodott a parttól. – Aramis! – kiáltotta dartanyán kétségbe esettem. – Jó utat, baj! intett a kezével a fiatal tiszt. Egy hullám a hátára kapta a vitorlást, és a következő pillanatban a kis alkotmány már eltűnt egy mélye hullámvölgyben. Aramis hosszú lépésekkel tért vissza az omladozó öreg malomhoz. Tudta, hogy a németek előbb-utóbb megtalálják, de azt is elhatározta, hogy nem adja ócsón az életét, és kegyetlen mosolyjal tapogatta meg a géppisztoly hűvös agyát. A csónakban csak hamar lábnyi magasságban állt a víz, pedig a lány kétségbe esett elővel meregette a sós tajtékot. A csónak minden eresztékében recsegett, mintha minden pillanatban darabokra akarna szakadni. A hullámok, mint meg annyi lobogó sörényi paripa, ijesztő gyorsasággal vonultak el a csónak mellett. Egy szélroham csak nem letépte a vitorlát, de dartanyám még idejébe megragadta a szakadó rongyot, és újabb zsineget hurkolt rá. Meddig hánykodtak a vizem? Egy óráig, vagy annál tovább? Egyikük sem tudta volna megmondani. A szél minduntalan szemükbe vágta a sós csöppeket, és a feltornyosuló hullámok elzárták a kilátást. Egyszerre, mintha csak a tengerből nőtt volna ki, egy magas szürke fal zárta el előttük a látóhatárt. – Hajó! – kiáltotta a lány. Vigyázzat összeütközünk. A figyelmeztetés elkésett. Dartanyán még hallotta a deszkák recsenését, és látta a betóduló hullámokat, de azután minden elsötétedett előtte.